Rugă universală către mamă și copil Dulcea mea atât de dulce, din acest bolnav azil Cărnii tale cum i-aș smulge pe copilul meu civil Doamne, dă-i femeii mele al răbdării pașnic drept Să mai rabde chinuri grele, să nu-i lase gloanțe în piept Doamne, apără-ne fiul, fi civil cum ne-ai promis, nu să die în noi pustiul și cazonul paradis. Tot ce-i dureros să treacă în contul nostru, biețeroi, să-i fac în de leagăn, și nu marșuri de război. Dulcea mea, te rog așteaptă că înainte de născut, militară și nedreaptă, Lumea l-a făcut recrut. ce el, băiat sau fată? Nici n-ai apucat să știi. Suma notelor de plată? Moartea cumpără copii. Moartea cumpără gravide. Moartea cumpără recruți. În tranșeini îl vor închide și în scrisori ai să-l săruți. Dulcea mea fără prihană. Pune gândul să cunoști. Toate nașteți garnisoană. Sunteți triste maici de oști. Țineți lacrima în gene. Apără-l pe fiu un trup. Că războaiele viclene altfel vin și în părți ți-l rup. N-ai mai fost de mult prin lume. N-ai avut de un să știi. Florile nu mai au nume, nu mai sunt pe străzi copii. Lumea toată e bătrână, stele pier în univers. Cu un veston cazon pe mână, merg pe unde am demers. Pe pământ atâtea junte, militarii sunt supremi. Dulcea mea cu aripi frânte, Simt ca suzi și încep să gemi. Vai, iubit o suferindă, Ce aud și ce înțeleg, Ca oglinda din oglindă. Fiul nostru vine întreg. Anuțipa, băiatul nostru. Dacă ai venit, rămâi. O să-ți afle tata rostul, Condamnatul meu din tâi. Știu că vocea mea străină dar te rog să mai aștepți, doctorul când o să vină, să te scoli și să stai drepți. Bine ai venit pe lume, aș mai plânge în zadar. Ia colea un fel de nume și livretul militar.